A RÉGENS SEREGE EGY FOGJOT EJT A kopár agyagos földeken elszürkült szalma rohadt. Az őszi égen súlyos fellegek gomolyogtak, és mintha a síkság végén a láthatáron végződött volna a világ. A kurta rohamokban érkező szélnek füst íze volt. Bokolmászon falu előtt, éppen ott, ahol Robert gróf három hónappal korábban Ártoal földjére lépett, sorakozott zárt csatarendben a régens hadserege. Mint egy fél mérföldnyi hosszúságban reszkedtek a hegyre tűzött kis zászlók. A hat közepén az úttól néhány lépésnyire főtisztjeitől körülfogva ült, Lováhátán, Poétié Fülöp. Vas kesztyűs két kezét összekulcsolta a nyereg kápán. feje fedetlen volt. Mögötte egy fegyvernök tartotta a sisakját. Tehát azt mondta, hogy ide jön és megadja magát? kérdezte a régens Robert De Gamest, aki reggel tért vissza küldetéséből. Éppen ide nagy uram, felelte a második kamarás. Ő választotta meg a helyet. A keresztben végződő útjelzőkő mellett elterülő mezőn. Így mondta. Fogatkozott, hogy tercia idején ide érkezik. Bizonyos vagy benne, hogy a környéken nincs még egy keresztben végződő útjelzőkő, mert ő képes még ezt is felhasználni ellenünk. Máshová megy, aztán kijelenti, hogy nem találkozott velünk. Valóban azt hiszed, hogy ide jön? Hiszem, nagy uram, mert igen megrendültnek látszott. Elősoroltam neki nagy uram seregét. Elmagyaráztam, hogy a flandriai határvonalat, meg az északi városokat a hadsereg főparancsnoka biztosítja. És így olyan harapófogóba kerülhet, hogy még a kapukon át sem menekülhet. Végezetül átadtam úr úr úrlevelét, amelyben a gróf a harc nélküli megadást javasolja. Mint hogy az ügy számára csak is vereséggel végződhet. Ugyanakkor azt is tudattam vele, hogy nagy uram mekkora haragra gerjed ellene, és ha fegyveresen fogja el, talán le is fejezteti. Ez mintha nagyon letörte volna. A régens nyurga felső testével lovának nyaka fölé hajolt. Egyáltalán nem szerette az ilyen harci meszt, mert a vállára nehezedő húsz lév súlyú vals miatt nem tudott kiegyenesedni. Ezután Robert Grof visszavonult Bároival, folytatta Gámes, de hogy egymás között miről beszélgettek, valóban nem tudom. Azt viszont észrevettem, hogy többen hátat fordítottak neki, mások meg rimánkodtak, hogy ne hagyja cserben őket. Végül visszatért hozzám, közölte velem az imént átadott üzenetet, és egyre bizonygatta, mennyire tiszteli régens uramat, és hogy mindenben engedelmeskedik parancsainak. Poatyéi Fülöp továbbra is hitetlenkedett. Ez a túl gyors meghódolás nyugtalanította. Kelepcétől tartott. Szemét összevonva nézegette a kietlen tájat. A terep eléggé megfelelő lenne, hogy megkerüljön és hátba támadjon bennünket, mi alatt itt állunk és várunk rá. Korbeil! Klisi! fordult a két marsalhoz. Az oldalszárnyakról küldjenek felderítőbe néhány zászlós urat. Kutassák át a völgyeket, hogy nem bujkál-e ott, vagy a hátunk mögötti utakon, nem közelege valamely csapat. Ha pedig a közeli templom harangja elüti a terciát, és Robert nem mutatkozna, nézett Louis évrőre, akkor indulunk. A fegyveresek sorai között azonban kisvártatva felharsant a kiáltás. – Itt van, itt van! – a régens ismét összehúzta a szemét, de semmit nem látott. – Ott szemben, nagy uram! – mutogatták neki az irányt. A lovától jobbra a dombom. Robert D'Artoa társak nélkül, fegyverhordozó nélkül, sőt, csatlós nélkül közeledett. Lépésben lovagolt, egyenesen megülve hatalmas lovát, és így magányosan, még a szokottnál is nagyobbnak látszott. Magasban nyúló körvonalai, körvonalai vörösen rajzolódtak ki a hasadozott égre, és a hegye, mintha a fellegeket érte volna. Csak packázni akar nagyurammal, hogy így jön. Ej, hát packázzon, packázzon, legyintett poatjéjé fülöp. A felderítőbe küldött lovasok vágtatva tértek vissza, és jelentették, hogy a környéken minden csendes. Azt hittem, acsarkodóbb lesz kétségbeesésében, jegyezte meg a régens. Helyében bárki más a hatásvadászat kedvéért nyilván elébe megy a magányosan közelgő magányos férfinak. De poatyéjai Fülöpnek más elképzelése volt a maga méltóságáról. Számára nem a lovagi, hanem a királyi magatartás volt a fontosabb. Mozdulatlanul várakozott, és egyetlen lépést sem tett mindaddig, amíg Robert D'Artoányakig sárosan, gőzölögve meg nem állt előtte. Az egész sereg a lélegzetét, csak a zabla csörgést lehetett hallani a lovak szájából. Az óriás a földre hajította lándzsáját. a a régens szótlanul nézte ezt a szalma között heverő fegyvert. A Robert leakasztotta nyergéről a sisakját, kétkezi hosszú kardját, és őket is a lángyája mellé vetette. A régens még mindig hallgatott, és nem nézett robert Tekinteté továbbra is a fegyverekre szegezte, mintha még valami mást is várt volna. Robert D'Artois végül leszállt lováról, kettőt lépett előre, és remegő idegekkel ereszkedett féltérdre, hogy belenézhessen a régens szemébe. Kedves rokonom! kiáltotta széttárt karral. De Fülöp félve szakította. Nem éhes, rokonom, kérdezte dártoát. és mert a másik, aki nagy jelenetre, nemes szavakra készült, az arra, hogy felemelik, lovagi módra megölelik, teljesen elképett. Fülöp még hozzátette. Na, szálljon ismét nyerekbe, hogy mielőbb elérjük amilyent, ahol majd közlöm kegyelmeddel békefeltételeimet. Mellettem fog lovagolni, és majd útközben étkezünk. Héron, games, szedjék rokonom fegyverzetét. Robert D'Artois azonban nem sietett nyeregbe szállni, jobbra-balra forgatta a fejét. Mit keres? kérdezte a régens. Semmit, Fülöp, csak ezt a mezőt nézem, hogy soha el ne feledjem. Felelte D'Artois? És tenyerét mellére tette, ahol a páncélruhánát megérezhette a bársonyzacskót, az erekjeként belézárt és már elporlat kalászokat, amelyeket ezen a földön szaggatott egy nyári napon. Ajkán dőfös mosoly suhant át. Később a régens mellett ügetve ismét fellelte szokásos önbizalmát. Szép nagy hadat állított felrokonom, hogy végül is csak egyetlen foglyot ejtsen. Jegyezte meg gúnyosan. Ma húsz bandérium elfogása sem jelentene akkora örömet számomra, mint kegyelmet társasága. Felelte ugyanilyen hangnemben nemben fülő. De mondja csak, mi késztette így gyors megadásra, mert bár szám szerint én vagyok fölényben, jól tudom, hogy kegyelmednél nem hiányzik a bátorság. Úgy gondoltam, ha mi hadra kelnénk egymás ellen, annak túl sok szegény ember inná meg a levét. Milyen érzékenyé vált hirtelen Robert, jegyezte meg pohati fülök. Értesüléseim szerint kegyelmed az utóbbi időben nem sok tanuljelét adta irgalmasságán. Szentatyánk, az új pápa nem restelte a fáradtságot, hogy írjon nekem, és felnyissa a szemem. Ráadásul még áltatos is, kiáltotta a réges. Szent levelének részletei mindenben hasonlítottak kegyelmed, intelmeihez, és ebből megértettem, hogy nem harcolhatok egyszerre az ég meg a föld ellen is. Ezért határoztam el, hogy lojális alattvaló leszek, és jó keresztény. Szív, vallás, lojalitás. Kegyelmed alaposan megváltozott, rokon. Fülöp elnézett az óriás, széles állam mellett, és azt gondolta. gúnyolódj csak, gúnyolódj, mindjárt nem leszel ilyen jó kedvű, ha megismered a békét, amelyet rád kényszerítek. De az ámilyen bevaló érkezés után tüstént összehívott tanács előtt Robert továbbra is az eddigihez hasonlóan viselkedett. Mindenbe beleegyezett, amit csak kívántak tőle, lázadozás perlekedés nélkül, sőt, mintha nem is figyelt volna az előtte felolvasott szerződés szövegére. Elvállalta, hogy visszaszolgáltat minden kastélyt, erődött, várat és egyéb elvet vagy elfoglalt helyet. Kezességet vállalt, hogy a hívei által birtokba vett területeket is visszaadatja. A következő húsvéték békét köt Máóval, addig a grófnő kinyilvánítja akaratát és utána a két fél jogairól, a perek kamarája fog dönteni. Jelele közvetlenül a régens kormányozza Ártoát és néki tetsző őrséget, tiszteket és várúrakat helyez oda. Végezetül a perek határozatáig a grófság jövedelmei évrő grófját, valamint valóágrófját illetik. Az utóbbi záradék hallatán Robert megértette, milyen áron vásárolták meg legfőbb szövetségesének átállását. De még ez sem hozta ki a sodrából. Mindent aláírt. Ez a túlzott megalázkodás egyre inkább nyugtalanította a régenst. Vajon miféle újabb alattomos cselt forral? tanakodott. De mert ott akart lenni, amikor a királynő szül, sietett vissza Párizsba, ezért Marsalját bízta meg, hogy a had egy részével váltsák fel ártóában a hadak főparancsnokát, és ott helyben ellenőrizzék a szerződés végrehajtását. Robert mosolyogva figyelte a két Marsal indulását. Számítása roppant egyszerű volt, mert egyedül adta meg magát, elkerült egy csapatának lefegyverzését. Finész Oástré, Pikvigné és a többiek így továbbra is folytathatták zavart keltő, nyugtalanító, apró csatározásaikat. Elvégre a régens nem állíthat fel minden két hétben ilyen sereget, ezt nem győzné a kincstár. Robert tehát néhány hónapi nyugalomra számíthatott. Most inkább Párizsba akart menni, és az alkalom éppen kapóra jött hiszen megtörténhet, hogy rövid idő múlva sem a régens, sem maó nem lesz többé. Jókedvét valójában az okozta, hogy sikerült megtalálni a férinnész asszonyt, Artoág rofnőjének méregkeverőjét. Megbizottai a régens két emberét követték, akik ugyancsak az asszonyt keresték. Isabel de Férineszt és fiát épp akkor fogták el, amikor valamely megrontáshoz szükséges anyagot árultak. Robert megbízottai eltüntették a régens két spionját, s miután a varázslónőtől részletes, beismerő vallomást sikartak ki, őt is meg a fiát is az egyik ártoályi várkastélyban őrizték. Ugyancsak savanyú képet vágsz majd, rokonom, figyelte Robert fülöpöt. Ha utasítom Jean de Varent, hogy vezesse elő ezt az asszonyt, aki majd a perek tanácsa előtt bevallja, hogy anyósod mikép gyilkolta meg fivéredet, a te értekedben. És ebben az ügyben még a drágalátos pápát sem tehet semmit. Az utazás folyamán a régens mindvégig maga mellett tartotta Robert, a pihenők alatt egy asztalnál étkeztek. Éjszaka a kolostorokban vagy a királyi várkastélyokban egy ajtó választotta el hálószobáikat. A régens számos szolgája éber figyelemmel vette körül Dártoát. Ha pedig valaki együtt iszik, eszik és alszik ellenségével, nehezen tud védekezni bizonyos testvéri érzelmek ellen. A két rokon eddig még soha nem volt együtt ilyen bizalmas kettesben. A régens látszólag nem neheztelt Robertre, az okozott fáradtságért és költségekért, sőt, mintha mulattatták volna az óriás, vaskos tréfái és hamis őszintességet sugárzó arca. – Még egy kevéske idő, és ez a koldus valóban megszeret – gondolta Robert. – Alaposan rászedem, alaposan becsapom. November 11-én reggel, amikor elérték a párizsi kaput, Fülöp hirtelen megállította a lovát. Kegyelmed néhány nappal előbb, amilyenben kezességet vállalt, hogy minden várkastély visszaszolgáltattatik marsaljaimnak. Most pedig sajnálattal értesültem, hogy barátain nem tartják meg a szerződést, és nem hajlandók átengedni az elfoglalt területeket. Robert mosolygott, és tehetetlenül tárta szét karját. Kegyelmet, kezességet vállalt, ismételte meg fülök. Igen, rokonom, mindent aláírtam, amit csak kívánt. De mert minden hatalmamtól megfosztott, most a kegyelmed marsaljain a sor, hogy engedelmességre szorítsák bároimat. A régens elgondolkodva simogatta lovanyakát. Igaz-e, Robert, hogy kegyelmed ragasztotta rám a kapuzáró csúf nevet? Igaz, rokonom, igaz, nevetett a másik, mert kegyelmet, hogy uralkodjék, minden ajtót bezár. Nos, rokonom, szólalt meg a régens, akkor most kegyelmed a Satellé börtönében kapsz és mindaddig ott marad, amíg Ártoa utolsó várát is vissza nem szolgáltatják nekem. Megadása óta Robert most sápadt el először. Minden terve halomra dőlt, és Ferin ez asszonyt nem egy hamar tudja majd felhasználni.